Саватій дрижав від пронизливого московського холоду, зуб на зуб йому не попадав, мабуть ще й від страху перед чудеськом, до якого ми з не наближалися, перед цим Вавилоном і Колізеєм, незмірною могутністю і ще незмірнішою марнотою. «Куди шествуєм?» – прошепотів Саватій. «Куди звелено?» – збадьорив його я. «Хоч ми і не ізбранні, та ж звані». Не самі приліпилися до цього холоду, а прикликали нас сюди від теплих лежанок київських, хіба ж не зігріють нас отут? Ох, пропаду, розбачило, стогнав саваті. Ах, мені і уви! Обитель наша, може, й до смерті, Чудо в монастир, Розпросторювався, мов би, одразу за фролівськими воротами, громадився червоними цегляними стінами на всю половину Кремля і по сей бік Іванівської площі і Троїцької вулиці, за якими возносився на царській площі Успенський собор, де покоївся прах первосвятителя Московської церкви Петра Митрополита, посух якого став архієрейським жезлом патріархів московських. Примітка Фролівські ворота, тепер Спаські. У 18 столітті там стояла церква Фрола і Лавра, і ворота звалися Фролівськими. В головному вівтарі в собору зберігалася риза Господня, піднесена в дар царю Михайлу Федоровичу послами перського шаха Аббасе, і два христи Корсунські, один з яких принесений був до Києва ще князем Володимиром. В Ризниці знаходився келих із яшми і фініфтяною змійкою, символом вічності. З цього келиха, званого Августового Крабія, веселився римський Август Кесар. Келих дістався у спадок візантійським імператорам, від них Володимиром Мономаху і його нещадкам, князям московським з дому Рюрикового. У Петропавловському притворі в, в Ковчестцях лежать частки святих мощей, а права рука полікоть Андрія Первозваного, глава Йоанна Златоуста, глава Григорія Богослова, частина мощей Йоанна Хрестителя, Георгія Побідносця, нижня щелепа князя Володимира. Ми з Саветієм помолилися на Успенський собор і на собор Миколи Гостунського, надто дорогий для нас тим, що дяк цього собору Іван Федорів поклав початок московського книгопечатання, ж тоді обачливо стукнули в монастирську браму і опущені були отцем привратником до обителі. Нас прийняв архімандрит Павло, грізний, немилосердний, з громохким голосом, гордий, як древні фараони, грамоту патріаршу, якою нас кликано сюди, ні читав, ні взяв до рук. ж, прикликав отця Келаря і велів приділити нам Келії Верхні, де більше світла для занять книжних, і хоч з нехіттю, та дав нам благословення». Коли Саветі побачив голі чорні дерева на кремлівській валу, вкриті памрузю собори, сніг примішаний з багнюкою, на іванівській площі він мало не заплакав від серед цієї непривітності в Холоднечі. Але в монастирі було тепло. браття не тільки угождала Богу, а й гаразд топила печі. Саватій відігрівся, возрадувався і вже з легким серцем і світлими змислами йшов разом зі мною до отця Єпифанія, який ждав нас, щоб одразу й дати роботу. За ті кілька літ, що я не бачив Словенецького, він змінився до невпізнання – змалів тілом, кутався в чорну рясу, щолився ніби від холоду, хоч у його просторі Келії завалені книгами й рукописаннями, починаючи з присінку, було ще тепліше, ніж у наших пристанищах. Нижня щелепа йому, мовби укоротилася, лице всохло і геть сховано було в сивій борідці, зате череп нависав над обличчям округлий простори, як церковна баня, а очі, глибоко сховані під острішкуватими бровами, світилися розумом і допитливістю. А він повів мову не про Київ і не про дорогу, а про книги, та й ще про книги і про те, як тут довкруг кріпко наступають на нього і на самого святішого патріарха невежеством. Коли я поспитав отця про Москву, бо ж бачив він її не тільки замерзлою, насторожену, а й повесні, улітку, а в храмових празниках, хресних ходах. В пишноті патріарших бослужінь і царських шествувань Епифанія мовив, що ходить тільки до Соборної Церкви. на співання достойно єсть,